Озивається, славна, ти в хусті. А та я і зніму зараз це Василь. Не знімай, каже Ольга. Ходи в хусті. Хай тобі дістанеться, ніж якийсь другий. О, таке правда, тішиться чоловік. Олька молитовно складає перед собою висклі руки і тихенько з болісною усмішечкою каже Я оце лежу і таке собі надумала Скільки вже мені лишило жити Один Бог знає, тільки ж небагато Чує моя душа, що небагато Уже ти, Василю, намочився зі мною Тобі ж не мучитимешся. Олько, гріх таке говорити, чоловік до неї. А я добра тобі хочу. Усі надумала. Хай горпина залишається в нашій хаті і живіть із нею. Як жити? В один голос вигукують сестра і чоловік, подивовані, що вона чи угадала їхню балачку, чи підслухала. Живіть, як чоловік і жінка. Ой, Олько, схлипує сестра і береться розв'язувати хустку на голові. Це твоя хустка. Не знімай, не знімай, Олька до неї. У тебе є здоров'я зносити хустку, а в мене його нема. Чуєш, Василю, залишай горпину. Хай буде тобі за жінку. Чуєш, горпино, хай Василь тобі за чоловіка буде. Ви помиритесь. Василь хоч і зарізяка страшний, а з ним жити можна. Зводиться з лавки, хапається рукою за стіно. А ти куди, чоловік до неї? У свою комору, там я вмирати буду. А ви тут зоставайтесь, не йдіть за мною, та побалакайте латком, Договоріться, договоріться по-людському, човгає через поріг, і двері за нею скриплять, зітхаючи і стогнучи. Дядьку, дайте їсточки, де ж я тобі візьму? «У вас є!» «Хто тобі сказав, що в мене є?» Сердиться Павло Музика, так що жили напинаються, скипають на лобі, і вже пейніш приглядається до хлопця, що забрів на обійстя, стоїть у подертій сорочці та полатаних штанцях, босоногий, а бузинові очі зелені дивляться так жалібно, так благально, що мало гарячими сльозами не бризнуть. А чий ти будеш? А хіба ви не знаєте? Сусіда ваш. Грицько? Уже ж Грицько. То чого у свого батька гаркуші не просиш їсти і у своєї матері? Немає їсти у нас, а батько зліг. Переминається з ноги на ногу Грицько. Дайте їсточки, Бо я помру так, як мої брати повмирали. Я не задурно, прошу, Я відроблю вам. Чи тепер на вороді, Чи тоді, коли виросту. Геш, виростеш, коли не помреш, Бубонить Павло Музика. А не хочеться умирати. Хочеться пожити, правда? Хочеться, дядьку. Павло-музика вишкюрює в усмішці зуби.